Одважно йти туди, де ще ніхто не був. От скажи мені, товаришу полковнику, як воно там бути насправді? Товариш полковник ніяково посміхається. Йому 43, він носить ще струнки, ніби якийсь хлопчак. Проте має меланхолійний вигляд. Гетнявий повсюди бере з собою власну грузову хмарину. Та мені подих ніколи було перевести, ніби він сам себе винуватить і стинає плечима. Часу на себе не вистачало. Один оберт, півтори години. Що ж ви хотіли? Якщо вам і справді цікаво, то питати треба Германа. Часу в нього було більше. Часу. Зітка його співбесідник і відхиляється на стільці так, що той дибиться на двох ніжках. По-справжньому старожитній стілець. Безцінний оригінал часів королеви Анни. Дарунок родом із дореволюційної Росії, якомусь старю або що. Ну, хіба не анекдот? Півтори години, два дні – це все, що ми встигли, поки нам не поміняли правила гри. Хто не поміняв товаришу голову? – здивувався полковник. Та яка різниця хто? Голова махнув рукою, туманно обвівши півпериметра розкішно вимбльованого кремлівського кабінету. Справжній анекдот. Хто б то не був, а нас урятували від добрячої прочуханки на кубі. І все через колгоспника Нікіту. Якусь хвилину він пестив у руці чарку вина, потім випростався і поставив її недопиту на стіл. У полковника теж чарка в руках, але в ній, на знак подоланих труднощів, налито виноградний сік. Ці хтосіп, про яких і мені йдеться, безперечно, братня соціалістична цивілізація із зірок, яка нас сюди притягнула. Чоловік невесело вишкірився, і його обличчя стало схоже на зморшкувату морду акули, яка зачула запах крові у воді. Братня соціалістична цивілізація? Невпевнено усміхнувся полковник, намагаючись зрозуміти, чи це такий жарт. І якщо так, то чи можна його розповідати іншим? Він і досі не розуміє, навіщо його Викликано в особистий кабінет до голови уряду. Нам щось про неї відомо? Ну тобто я хотів сказати, чи можна мені про це не переживай, гмикнув Олексій, розвіявши всі сумніви полковника. Так, у тебе є допуск до цієї інформації. От тільки немає в нас ніякої інформації. І це мене хвилює, Юрію Алексєйовичу. Ми робимо умови від протилеспрямованість цієї події, про те, що запущено в Росії великого історичного процесу, але наша діалектика мовчить. Я радився зі спеціалістами, просив їх, поврожит на курячих тельбухах. Але всі як один, немов папуга, торочать повторюють стару догму. Будь-який вид розумних істот достатньо розвинутий, щоб утнути з нами цей жарт, товаришу голову Ради Міністрів. Повинен був здолати неминучий еволюційний шлях до комунізму. Тільки погляньте, що вони для нас зробили. Словаці, до речі, належать Кловському. І так, я дивлюся, і що ж я бачу. Шість міст, де не можна жити. Космічні кораблі, які не тримаються в небі. І ландшафт, який Сахаров зі своїми розгубленими розумаками, не негоден пояснити. Навколо нас мать їх так чудеса, дивовижі знаки в небі. Візьми хоча б галактику, частиною якої ми повинні були би бути, який зараз чомусь на мільйон років більше, і вона на додачу проявляє симптоми масштабних рукотворних процесів. У нашому раціональному світі не місце чудесам і дивовижам. Від них у самого товариша Генерального секретаря розігралася ціла виразка шлунка. Ти про це знав? Полковник аж вирівнявся в кріслі, завмерши очікувані очікуванні кульмінаційної репліки, адже всім в СРСР відомо, коли Брежнів говорить жаба, квакати доводиться очільнику уряду. І ось він тут сидить у його в кабінеті, та на власні очі бачить, як Олексій Косигін, голова ради міністрів і третя найвпливовіша людина в Радянському Союзі, переводить подих Юрію Олексійовичу. Я тебе сьогодні запросив до себе, бо мені потрібно, щоб ти допоміг мені заспокоїти виразку Леоніда Ілліча. Ти в нас авіатор, герой Радянського Союзу. І, що й найважливіше, не тільки достатньо розумний, щоб взятися за це доручення, а й досить молодий, щоб довести його до кінця. Старій пердуний уставці тобі не рівня. За карбуці слова собі на носі. На нього піде чи не все життя. Ти вже мені пробач за прямоту, але на своїй першій посаді ти нам потрібен, як зайцю стоп-сигнал. Погляньмо правді в очі. Жодна з пташок корольова більше нікуди не полетить, навіть затомним двигуном, на ракеті-носії, який вони зараз розробляють. Косигін зітхнув і вирівняв плечі. У нас більше немає необхідності в існуванні центру підготовки космонавтів. Уже є проект постанови, і наступного тижня його погодять. Ми згортаємо програму пілотованих польотів у космос. Загін космонавтів розформовуємо, а його склад перерозподіляємо на виконання інших обов'язків». Полковник скривився. «Невже без цього ніяк, товаришу голова Косигін осушив свою чарку і вдав, ніби не почув критики в його голосі. «У нас і так дефіцит ресурсів. Проте, Юрію Алексеєвичу, ваша підготовка стане нам у нагоді. Вищирився він по-вовчому. Ви досліджуватимете нові світи на своєму новому кораблі». «Новому кораблі?» – кивнув полковник. До нього тупо доходить, немов до накаутованого Кораблі. Ну, блядь, не на коня ж тебе садовити. гаркнув Косигін. Він кладе на амбівар глянцеву фотографію. Час не стоїть на місці. Полковник кілька разів кліпнув очима, намагаючись розібратися, що він бачить по центру знімка. Потайки втішаний, голова уряду спостерігає за виразом його обличчя. Хто би не бачив зображене вперше, обов'язково втрачає дармове. Не впевнений, що розуміють, товаришу голову усе дуже просто. Тебе готували вивчати нові світи. Це тепер неможливо. Принаймні, не на ракетах. Ракети тепер і до орбіти не добираються. В мене, в астрономів, нервові зриви один за одним так намагаються пояснити чому. Та всі вони згодні в одному ключовому моменті. Ракети нам тепер не поможуть. Щось не те з гравітацією, кажуть. Вона навіть на зоряне світло тепер впливає. Голова постукав пальцем по фотографії. Зате можна скористатися ось цим. Його винайшли ми, а не чортові американці. Називається екраноплан. Більше ви не будете прикутими до Землі космонавтами. Ви навчитеся їх водити. То що скажете полковнику Гагаріне? Полковник беззвучно присвиснув крізь зуби. Він нарешті розібрався з мірилом. Схоже на гідроплан з обрізаними крилами. А бабіч кокпіта – секції з реактивними двигунами. Проте ще жодна амфібія не злетіла з парою мігів 21 в спині. Та він же більше від крейсера. Атомний? А як же? Голова раптом припинив усміхатися, і коштує не менше від місячного проєкту Корольова, генерал-полковнику. Постарайтеся його не впустити. Приголомшений і ошелешений, Гагарін підводить погляд. Це для мене велика честь, товаришу, але тільки не починай, перериває його голова уряду. Тебе й без того мали підвищувати в черговому званні. А от посада, яка йде до нього в навантаження, принесе тобі не меншу славу, ніж перший політ у космос. Якщо хочеш, вважається своїм другим польотом. Але поразки я не прийму. Ця штука коштує велетенських грошей. На кону стоїть не твоя шкура, а вся наша раціональна цивілізація. Косигін нахилився поближче. Десь там існують настільки розвинуті створіння, що вони облипили шкуру з нашої земельки, наче з ягідки винограду, та розіслали її по цьому диску. Навіть гірше. Перебрали нас до найменшого атома та скопіювали, наче той американський ксерокс. Але не тільки нас. Ти ж у курсі про існування інших материків в океанах. Ми вважаємо, що деякі з них мають своїх жителів, інакше це все безглуздо. Так от, твоє завдання вийти на Сергії корольові, першому кораблі в своєму класі, в історичне п'ятирічне плавання. Ти відважно підеш туди, де ще ніхто з радянських людей не був, вивчатимеш нові світи, шукатимеш нові народи та встановлюватимеш із ними братерські соціалістичні взаємини. Але твоє головне завдання дізнатися, хто побудував цю велетенську мішоловку і що ми тут робимо, повідомити про це нас. Ми повинні це з'ясувати раніше від американців.